אלף אלפים ומאה אלף איש שולף חרב, ויהודה ארבע מאות ושבעים אלף איש שולף חרב. ונביא ובנימין לא פקד בתוכם, כי נתעב דבר המלך את יואב. וירע בעיני האלוהים על הדבר הזה, וייך את ישראל.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 וייתן אדוני דבר בישראל, וייפול מישראל שבעים אלף איש, וישלח האלוהים מלאך לירושלים להשחיתה, וכהשחית ראה אדוני וינחם על הרעה, ויאמר למלאך המשחית רב, רב, עתה הרף ידיך. ומלאך אדוני עומד עם גורן אורנן היבוסי. ויישא דוד את עיניו, וירא את מלאך אדוני עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים, ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים על פניהם. ויאמר דוד אל האלוהים,